Dijous 23 de juliol i a l'informatiu de Ràdio Palafrugell us explicarem que el municipi és la principal destinació turística preferida de la gent de la província de Barcelona segons un estudi de l'Institut Nacional d'Estadística. També us explicarem que la Fundació Vila presenta les dues noves exposicions del Museu Cam de da Palafrugell, ahí van visitar i van poder parlar amb les protagonistes d'aquestes dues exposicions i també amb el director d'art de la fundació, l'Àlex Susana. La informació comarcal passarà per explicar que una seixantena d'empreses del Baix Empordà reben el segell CICTED a la qualitat turística. Seguirem amb informacions de fora del nostre municipi, en aquest cas anirem fins a la localitat veïna de Montràs per parlar amb la seva alcaldessa, la Vanessa Pairó, al voltant de la festa major que arrenca aquest divendres i porta un seguit d'activitats durant tot el cap de setmana. I tancarem aquest informatiu de Ràdio Palafrugell amb una conversa que ens portarà el nostre col·laborador Jordi Pàmies amb l'escriptor bagurenc Miquel Martín, al voltant de la seva darrera obra i també d'una activitat que demà conjuntament amb Olga Sercós faran a la Biblioteca de Palafrugell. Iniciem aquest informatiu de Ràdio Palafrugell d'avui dijous, 23 de juliol, i ho farem posant la mirada en un fet que hem conegut fa unes setmanes, i és que l'Institut Nacional d'Estadística va triure la llum que els i les barcelonines prefereixen Palafrugell per passar les vacances. L'estudi recull dades del 2019 a partir de les senyals dels telèfons mòbils mostrant la mobilitat de la població de l'estat espanyol. En aquest sentit, davant la situació actual marcada per la Covid-19, les xifres són un aspecte positiu de cara a aquest estiu. El regidor de Turisme de l'Ajuntament de Palafrugell, Joan Vigues, destaca que aquest any, malgrat les dificultats, han treballat per poder donar el màxim de serveis als visitants, així com l'accés a les platges i cales del municipi, tanmateix el mateix regidor espera que aquestes xifres es puguin mantenir durant aquest 2020 pel turisme de qualitat que estan oferint no només des de l'administració sinó també des dels establiments i espais privats que han fet un gran esforç al llarg dels darrers mesos. Segons aquest estudi, a Catalunya, Palafrugell, el 20 de juliol del 2019, va rebre 6.799 visitants. Aquell mateix dia els seguien Calafell, amb 6.098, Castellplatja d'Aro, amb 5.660, el Vendrell, amb 4.894 i Blanes, amb 3.695. Tres setmanes més tard, Palafrugell continuava com a primer destí, en aquest cas amb 9.253 persones, seguit de Castellplatge d'Aro amb 7.509, Calafell amb 7.288 i el Vendrell amb 6.184 visitants. Unes xifres que van ser molt semblants, segons aquest estudi de l'Institut Nacional d'Estadística, durant el mes d'agost. Així doncs, amb aquestes bones perspectives, continua la temporada turística d'estiu a Palafrugell en un context molt diferent, això sí, el de fa un any. Seguim en aquest informatiu de Ràdio Palafrugell i parlarem a continuació d'art i de cultura. I és que ahir visitàvem al Museu Can Màrio de la Fundació Vila Casas, i és que va tenir lloc la presentació als mitjans de comunicació de les dues noves exposicions que es podran visitar a partir d'aquest 25 de juliol i fins al 29 de novembre. L'obra central de la Fundació per aquest darrer semestre de l'any és Josep Clarà, l'univers de l'escultura, comissariada per Cristina Rodríguez Samaniego, una exposició amb la que volen reivindicar la figura de l'artista olotí Josep Clarà. En aquest sentit, us expliquem que Clarà va ser un dels escultors més influents del segle XX, nascut a Olot l'any 1878, tot i que va passar la major part de la seva trajectòria a París. L'exposició està formada per una seixantena de peces escultòriques d'arrel clàssica i mediterrània vinculades amb el nou santisme, segons ens explicava la comissària de l'exposició, la Cristina Rodríguez Samaniego. La trajectòria de Clarà és una trajectòria que incorpora obres d'una bellesa equilibrada, serena, eh, mediterrània i que jo crec que seran del gust de, dels visitants, sobretot en una època en la que estem com la que estem doncs, amb tantíssimes incerteses i amb tantíssimes preocupacions. L'exposició pot ser un refugi, un bàlsam eh, per, per aquest moment que, que ens toca viure. A més, les peces escultòriques estaran acompanyades també de continguts audiovisuals per a transmetre tot allò que amaguen. La mostra planteja cinc àmbits expositius, clarar escultor, el taller, models, l'obra a l'espai públic i un món de relacions. En aquest sentit, Rodríguez Samenigo posa de relleu que han volgut mostrar aspectes que no se solen mostrar en aquest tipus d'exposicions. Posar sobre la taula d'altres qüestions que sovint queden fora dels relats més convencionals, com per exemple, com funciona un taller d'un escultor, quins són els processos, les tècniques, els materials que es fan servir per poder passar d'una idea primigènia a una obra construïda, i això s'explica de manera molt didàctica, a mestres, en materials, amb, amb, amb molts elements visuals. També parlem del tema de les models que treballen per clarar, de, la, de les seves fonts d'inspiració. Uh, tractant una mica de situar també el clarà més íntim, el clarà més personal eh? I, i alhora d'aquesta doncs, manera poder uh, acabar de, de, de col·locar el personatge. Eh? Tenim l'obra però també l, l, la persona. Així, a través de l'obra però també dels aspectes més personals es pretén mostrar el clarà més íntim i personal en aquesta línia a l'exposició es mostra també les peticions de la clientela i es poden trobar les obres públiques de l'artista. Una proposta amb la que, des de la Vila Casas, reivindiquen la figura de Josep Clara. Volem fer èmfasi en qüestions com, per exemple, la clientela de l'època. Com es relaciona Clara amb la seva clientela? Qui són els seus clients? Què li demanen? Um, uh, com funciona un encàrrec d'obra pública? Quines són les obres públiques de Clarà i on són? i a més a més volem parlar doncs, de l'univers de relacions uh, que té el, el, el Clarà més personal, uh, dir, quins són els personatges de la vida pública, de la vida intel·lectual, de la política, o fins i tot de les arts escèniques i del panorama social que l'envolten i que influencien la seva producció. Josep Clarà va morir l'any 1958 i va cedir totes les seves propietats i obres a la ciutadania. L'any 1969 es va obrir el Museu Clarà tot i que, malauradament, va haver de tancar les seves portes 26 anys més tard. Aquesta exposició permet, doncs, tornar a tenir l'oportunitat de gaudir de l'obra de l'autor. Algunes de les escultures fins i tot seran exposades per primera vegada. I des d'aquí volem reivindicar l'obra d'aquest escultor que, malauradament, avui en dia no podem anar a veure amb un museu, eh, diguem-ne, monogràfic, no? un museu que siguin només declarar. I aquesta és una de les grans pèrdues de la ciutat perquè avui en dia podríem tenir un museu com el Museu de Meudon de Rodent, eh? un, un dipòsit magnífic de guixos, perquè el material el tenim, eh? el que passa que no el podem veure. I una exposició com aquesta, precisament, el que fa és facilitar el coneixement d'un dels autors més importants de la nostra història de l'art recent. A través del recorregut que es fa de la trajectòria de Josep Clarà es pot veure també la transició estètica de l'artista. Des d'èxtasi, el seu primer gran èxit al Saló de París, fins a una de les darreres creacions fer, les figures humanes en són les protagonistes, però amb uns canvis en la tècnica com ens explicava Cristina Rodríguez Samaniego. És veritat que Òxtasi, que és una obra de principis del segle XIX, el seu primer gran èxit al Saló de París, és una peça simbolista, eh? amb aquesta bellesa diem-ne que va cap a l'interior, no? una dona d'ulls clucs, envedalida eh? amb la música, eh? i el clarà posterior de la dècada dels 30 i dels 40 ha passat per al noucentisme i després l'ha depurat, i és un autor que segueix mantenint aquesta vocació de la figura humana, que és importantíssima per la seva producció, però ja l'ha sintetitzat, eh? ja l'ha reduït a un llenguatge molt més econòmic eh? a nivell de trets formals. Hi ha peces bellíssimes que ens expliquen molt bé la mostra, com per exemple tors o fer una de les seves darreres composicions. Aquestes doncs, eren les paraules que ens dedicava la comissària d'aquesta exposició, però en paral·lel també es va presentar una altra exposició que es pot veure en aquest cas a la sala Empordà a càrrec de l'artista Tania Font, una mostra titulada Mecànica Interna i que vol explicar tot allò que les persones no exterioritzen. De fet, vaig titular l'exposició Mecànica Interna perquè volia parlar dels, dels processos que, que tenim uh, uh, introspectivament, no? el, el, les coses que pensem, que no expliquem, o si sigui, Suposo que parlo de persones introvertides, persones que no expliquen totes les coses i el que pot arribar a crear, no? el, els processos interns de pensament, i que a vegades ens poden fer trencar el cap, que a vegades ens poden fer treure fum. No sé, és, molt, és bastant gràfica. De, de fet, faig com un col·laix d'imatges que es poden semblar descontextualitzades, però si agafes el, el, un... Una, un, un significat metafòric, pots arribar a treure una conclusió molt, molt gràfica que pots arribar a, a voler dir. I en aquesta visita que van fer al Museu Can Màtio de la Fundació Vila Casas, també van poder conversar amb el director d'art de la Fundació, l'Àlex Susana, que aprofitava la presentació d'aquestes dues noves exposicions per reivindicar que les propostes culturals són totalment segures. Així, recordava que la Fundació ha volgut mantenir la programació que tenia prevista abans de la pandèmia. Doncs des de la Fundació Bolacases hem volgut donar un missatge de màxim compromís amb, amb, amb la cultura, en el sentit de respectar la programació que teníem prevista, que és una programació d'estiu, tant pel Museu de Fotografia de Palau Solterra com pel Museu d'Escultura de Can Mario Palafrugell, molt ambiciosa i em sembla que aquestes dues exposicions que ara estem presentant als mitjans en són la prova fefeent d'aquesta ambició. Per una banda, una exposició reivindicativa d'aclarar, que és un escultor que als anys 20 i 30 doncs, va tenir projecció internacional com pocs altres escultors o artistes catalans, i per l'altre una escultora contemporània, la Tania Font. Per tant, doncs, aquestes dues noves exposicions al Museu Camp Màrio que es complementen i que, segons Susanna espera que hi hagi el ressò que es mereixen. Recordem que les portes s'obriran perquè no hi haurà inauguració com es feia en d'altres ocasions, Actesa la situació actual per la Covid-19, obriran doncs les seves portes aquestes dues exposicions al Museu Camp Mario el proper 25 de juliol, aquest proper dissabte doncs, i s'allargaran durant tot l'estiu i durant tota la tardor fins al 29 de novembre. Moment ara per a la informació comarcal, començarem amb una notícia de caràcter breu que ens portarà a explicar que una seixantena d'empreses, serveis i institucions relacionades amb el món turístic del Baix Empordà han rebut el segell de qualitat turística SICTED que entrega el Consell Comarcal. L'acte que s'ha celebrat aquest dimecres al Club Nàutic de l'Estartit s'havia de fer el passat mes de març, però la pandèmia del coronavirus ho va impedir. Aquest any s'han distingit set empreses noves que han estat avaluades i han pres el compromís de qualitat per oferir el servei amb les millors garanties. Precisament, la qualitat és un dels elements claus que des de l'administració comarcal es vol anarborar com a bandera. Les empreses, serveis i institucions distingides pel Pla de Qualitat Turística en destinació a CICTED són anualment avaluades i renoven el seu compromís de qualitat per mitjà de compliment d'un conjunt de bones pràctiques que afecten, entre d'altres, a la gestió de les persones, l'atenció i tracte amb el client, la comunicació dels serveis, la venda de productes, la relació de proveïdors, el manteniment de les instal· instal·lacions o la gestió mediambiental sostenible. Actualment estan distingides una gran varietat d'institucions al Baix Empordà, entre elles cossos de seguretat com la policia local, de Castell, Platja d'Aro, ports esportius com els de l'Estertit, prop d'una quinzena d'oficines de turisme com les del municipi de Palafrugell, allotjaments rurals i apartaments turístics, càmping, empreses de turisme actiu, guies, restaurants, museus i centres d'interès, hotels i platges. El CICTET s'implanta actualment a 190 destinacions de l'estat espanyol amb més de 13.000 empreses adherides i que han estat distingides. Seguim amb, encara amb informacions de caràcter comar comarcal, en aquest cas però amb una informació que ens toca de ben a prop i és que a continuació ens posarem en contacte amb la localitat veïna de Montràs perquè en aquest cap de setmana arriba la festa major de la localitat. Després de la festa major de Palafrugell el passat cap de setmana, com és habitual el següent cap de setmana toca el torn per Montràs i per comentar les activitats i les propostes que ens porten per aquest cap de setmana ens posem en contacte amb la seva alcaldessa Vanessa Pairó, bon dia Bon dia, què tal? Doncs eh, molt bé, nosaltres eh, molt bé tot a punt també per vosaltres per poder gaudir d'aquesta festa major que una festa major, suposo Vanessa, doncs que eh, amb totes les restriccions que, que hi han d'haver eh, per garantir la seguretat no? Sí, evidentment nosaltres hem volgut eh, apostar per la cultura segura que eh, ara tothom en fa molta difusió d'aquest hashtag i, i m'agrada recordar-lo en uh, Montràs seguim treballant i hem treballat molt activament uh, per complir totes les mesures i els requisits que hi ha, però, però hem volgut tirar endavant la festa perquè creiem que, que també és important que es mantinguin uh, totes aquestes tradicions i, i que al final dona vida tant a la gent del poble, com als negocis, com a la gent que ens visita, uh, a tothom. Doncs eh, amb aquesta voluntat s'ha tirat endavant aquesta festa major. Són tres dies de festa major, comencen aquest 24 i s'allargan durant tot el cap de setmana, 24, 25 i 26 de, de juliol. Eh, la, la preparació, normalment suposo que en una situació normal, Vanessa, aniria amb força temps d'antelació. No sé si en aquesta, en aquesta situació actual la preparació ha estat més una miqueta última hora, també tenint en compte l'evolució de, de la pandèmia. Sí, la, la veritat és que normalment les festes, com aquell qui diu, sobretot les festes majors, eh, s'planifiquen d'un any per l'altre eh, a l'hora de, de reservar diguem el, eh, els grups o les orquestres o les activitats que hi tindràs. Però sí que cerca aquest any estàvem molt pendents del productat, de l'evolució de la pandèmia, de les mesures que s'havien de prendre, de si es podria garantir o no aquestes distàncies de seguretat, de si... Eh, era convenient tenir taules i cadires o només cadires, si unitats familiars i si cadires eh, totes separades al final bueno, és anar, anar prenent decisions sempre intentant garantir eh, el màxim de mesures sanitàries possibles i de seguretat per a tothom uh -huh. i davant tot això eh, amb, aquestes, amb aquests protocols i amb aquestes restriccions què és el que heu preparat per aquesta festa major d'aquest 2020? Doncs, eh, comencem el divendres amb la inauguració i la taula rodona de l'exposició de Josep Pallac, del centenari eh, de Josep Pallac per l'educació i el compromís social. Eh, a mi és un acte que em fa especial il·lusió eh, perquè vaig poder assistir a, a la presentació al teatre de Palafrugell quan encara no, no hi havia pandèmia i ni, ni hi havia res. Mm -hmm. Ells tenien un any molt, molt, molt intens pel davant i la veritat és que jo crec que principalment les entitats... Eh, en general, eh, sobretot de caire o educatiu, o lúdic, o esportius, són les que estan rebent aquest cop també d'una manera més, més contundent, perquè han tingut que, que pràcticament anul·lar tota la seva programació. Mm -hmm. o sigui que bueno, aquí començarem a la sala polivalent amb, a, amb aquesta taula rodona i amb aquesta inauguració, i llavors a les 10 del vespre seguim amb el concert d'agost a la fresca, que l'any passat va ser el primer any que ho vam fer, mal no recordo, el vam fer a la plaça de l'Església, i enguany els trasllaguem a la pista exterior del Paveló Polisportiu, eh, que és un recinte tancat eh, a l'aire lliure, que a nosaltres ens ofereix més garanties eh, pel que fa a l'aforament, a les distàncies de seguretat, als accessos, eh, als aparcaments que, que habilitem, etc. Mm -hmm. Llavors el, el dissabte sí que tornem a la, a la plaça de l'església per fer el que és el tema infantil amb un show de màgia i de, i de globus que això serà a les 6 de la tarda. Normalment sempre ho fèiem a la plaça de l'Ajuntament, però altre cop les mesures obliguen una mica, doncs volem un lloc que hi hagi un aparcament, entrades, sortides, que puguem delimitar d'alguna certa manera, que els controladors puguin verificar... Bueno, ja es compleixen en tots els actes una sèrie de, de mesures, bàsicament es fa un registre d'assistents amb nom, cognoms, nom, DNI, telèfon mòbil, mm -hmm. l'aforament ja és limitat, és un ple de distància, la mascareta és obligatòria, hi ha seients preassignats... I totes aquestes mesures són presents a tots els actes. Això cal, uh... no, cal recordar-ho, eh? s'ha de puntualitzar, perquè la gent que ens estigui escoltant, doncs, que, com es va fer aquí aquesta setmana passada, doncs, eh, a Montràs també se segueixen tots aquests protocols per garantir aquesta seguretat. Eh? Vanessa. Correcte, això, això és indispensable. De fer nosaltres ens trobem també amb el hàndicap que tenim un dels aparcaments grans, que és l'AMEX de l'Ajuntament, que està en obres, que l'estem mm -hmm. adaptant actualment, i llavors el que hem fet és habilitar un segon aparcament gran al costat just de, de, de la pista de darrere del pavelló, amb el qual tenim l'aparcament de davant de l'escola, aquest altre aparcament. La veritat és que hem treballat molt el tema de, de, de la seguretat, els espais diferenciats, entrades i sortides, això per nosaltres era molt important. I bueno, com et deia, el, di, el dissabte seguim, qui vulgui també, de 8 a 10 del vespre pot continuar veient l'exposició, que estarà oberta tot el cap de setmana. I llavors a dos quarts de dotze del Vestre ja ens anem amb la festa dels 80 principals, hi ha Marc que també estarà a l'exterior del pavelló. Mm -hmm. Aquí, eh, bueno, jo crec que serà una mica típic perquè tenim aquesta prohibició de que no es pot ballar i nosaltres això sí que tenim clar que ho complirem eh, estrictament. És a dir, es pot estar a la cadira, un es pot aixecar i ballar davant de la cadira, però el que no podem fer és agrupar-nos a tota la gent com es feia mm, tradicionalment, davant de l'escenari, eh, tots eh, brincant i saltant, eh, acompanyant el grup. No? Això ara, per les mesures que hi han eh, no és factible. Llavors, eh, creiem que simplement hem de canviar el xip i fer-ho d'una manera diferent, però que podem gaudir igualment de la festa i que i que pot ser una nit de dissabte molt, molt moguda i entretinguda. I amb això ja ens en aniríem a diumenge, diumenge ja la part més tradicional, a tres quarts d'onze fem l'ofici solemne, en missa audició de Sarbanes amb la Nova Olanes, ho fem a l'interior del pavelló poliesportiu, el mossèn Rafel ens ha ofert aquesta solució, perquè el tema de fer-ho a la parròquia per, per aforament, per distàncies, altre cop sempre fent referència a les mesures de seguretat no ens semblava el més convenient, mhm. Mm i, i hem pres aquesta, aquesta diguem, solució provisional que esperem que només hagi de fer aquest any i que l'any que ve ja puguem reprendre la, la normalitat. I llavors ja bueno, seguim amb les visites de l'exposició, que també entre dos quarts d'una i dues i de set a nou del vespre, i llavors a dos quarts de vuit del vespre ja fem l'obertura del concert de, de tarda i el ball de cadira, també amb l'orquestra Nova el de Blanes, a l'exterior del tot allò. Doncs uh, aquestes són la, les activitats, el programa que, que tenen uh, doncs, definit per aquesta festa major de, de Montràs, l'estem comentant amb la Vanessa Pairó, al voltant d'aquest diumenge, amb aquest ofici solemne, Vanessa, uh, llegeixo també que hi ha aquesta mitja audició de sardanes, um, no sé, suposo que no, la gent no, no, no es podrà agafar a les mans per, per ballar doncs, sardanes, no? Nosaltres hem optat per, un, per una solució econòmica eh, una mica donés cobertura a tot, perquè si sí que hi ha llocs que han ballat les sardanes amb la mascareta i els ho fàgim posar simplement el gel, però s'agafaven de les mans i, i ho feien normal. Altres llocs directament han, anul·la, han anul·lat el que era... Uh, les sardanes pròpiament dites, o sigui, mm -hmm. la, la realització de la sardana amb gent, l'audició no. Nosaltres hem optat per ni blanc ni negre, és a dir, es ballaran sardanes, però nosaltres el que hem fet és que entre persona i persona hi haurà una senyera catalana, sí. llavors les persones només hauran d'agafar el que és la senyera, no es tocaran entre elles, evidentment tothom que va igualment portarà mascareta, perquè això sí que és obligatori amb tots els actes que hem previst. mm -hmm. Llavors creiem que és una manera de donar compliment a tota la normativa que hi ha i al mateix temps no perdre l'essència de la ballada de sardanes, que a més a més en aquí tenim en fan durant tot l'any un curs de sardanes i hi ha un grup molt actiu que, que bueno, sempre sempre compta o sempre participa en tot el curs deitem i per nosaltres també era important donar resposta. Donc eh, ja ho veieu també podu ballar sardanes en aquesta festa festa major de, de Montras amb aquesta amb aquest canvi, eh? entre persona i persona, doncs, amb aquesta senyera que, que acabarà fent doncs, que tothom s'uneixi, però sense tocar-se les mans, això sí, ballant amb, amb mascareta. Doncs, Vanessa, no sé, ens queda dir que suposo que totes aquestes activitats, com has dit, són amb, amb reserva prèvia per, per tal doncs, de, de, de complir amb aquests aforaments que has anat comentant, no? Sí, correcte. Nosaltres el que hem fet és una reserva prèvia per la gent que és de Montràs, que és gratuïta per tot aquell que estigui empadronat, que ho podem venir a recollir fins al divendres al matí. I llavors per la gent que és de fora farà guixeta, també amb numeració, amb recollida de dades igualment a l'entrada, tot, complint totes les normatives i protocols que ens han dictat. Mm. Doncs molt bé, hem fet aquest repàs. i si us ha quedat algun dubte, doncs podeu trobar també més, més informació al web municipal, amunras.cat, i nosaltres doncs, agraïm a la Vanessa que ens hagi atès en aquest matinal. I, Vanessa, res més, moltes gràcies i bona festa major. A vosaltres, jo només voldria recordar sobretot això, que la gent sigui molt conscient que es poden continuar fent coses, però sempre... Amb seny i amb mesures, eh, jo crec que avui en dia sí que hi han hagut informacions de rebrots, però nosaltres seguim el dia a dia la informació que es penja a l'AQUAS, els casos, els sospitosos, eh, tots els brots que hi ha, i jo crec que si anem aplicant entre tots les mesures i ens consenciem, mascaretes, rentats de mans, distàncies de seguretat, això ho tenim superat. L'any que ve podrem tornar a el que nosaltres coneixíem com la normalitat. Doncs esperem que, que així sigui, de mentres, amb aquestes restriccions i amb aquestes normatives aplicades en aquestes activitats que es fan arreu del territori, doncs acomidem a la Vanessa i us recordem que s'han de seguir doncs, tots aquests protocols i si voleu doncs, reservar la vostra entrada doncs, també podeu trobar el, el contacte aquí, a la pàgina web de montras.cat. Moltes gràcies, Vanessa. Moltes gràcies a vosaltres. I tancarem aquest informatiu de la Ràdio palà d'avui dijous 23 d'abril amb una informació que ens porta el nostre col·laborador, en Jordi Pàmies. Bon dia, Jordi. Bon dia, Rubén. Avui tenim nosaltres a l'escriptor Miquel Martín. Bon dia. Hola, molt bon dia. Primer de tot, m'agradaria preguntar-te com estàs visquent aquesta celebració tan inusual i estranya de la Diada de Sant Jordi. Doncs mira, com tu bé dius, és inusual i estranya i també una mica incerta, però malgrat tot sembla que podem fer alguna activitat a l'entorn del llibre. Uh, jo estaré aquest matí a la llibreria La Ciglantana de la Bisbal, signant, a la tarda a partir de les Cid estaré a Girona, a la plaça Independència, i a partir de les vuit del vespre, tots els oients de, de Ràdio Palaforger que ens escoltin, doncs me podran trobar a la plaça de Can Mario, que les parades i allà tindré la novetat, el meu últim llibre La Drecera i també altres llibres que he publicat Què pots explicar d'aquest llibre? Doncs mira, La Drecera és la història d'un nen que passa de la infantesa a l'adolescència eh, i explica tots els canvis que viu, aquella època que hem viscut tots i que és una època de, això, de transformació però l'hora també explica la transformació els canvis que hi ha al seu entorn és una novel·la situada aquí l'Empordà i veu també com com l'Empordà, com els camps, com, a, com tot el voltant de la seva terra, hi ha uns canvis i, i ho viu doncs, a través també dels ulls d'un nen. És una història que, que està tinguent molt d'èxit entre els lectors perquè està situada en un entorn molt, molt bonic i també perquè està explicada des de la mirada i des de la veu d'un nen que es comença a fer gran. Doncs precisament aquest divendres en Miquel Martín visita Palafrugell ...per dur a terme una lectura dramatitzada de l'obra de Prudència Bertrana. Què podem esperar d'aquesta activitat? Doncs mira, és una activitat que faig conjuntament amb l'actriu uh, Olga Sarkós... ...que farem a la biblioteca, al pati de fora... ...i el que fem és un recorregut per la vida i l'obra de, de l'escriptor Prudència Bertrana. Llavors el que fem és explicar una, una mica la seva, el seu recorregut vital a través de la seva obra... Uh, l'Olga Sarkoz llegeix el, una tria de textos i jo els comento el que pretenem és oferir un coneixement global molt, molt distret, molt amè de l'obra d'aquest gran autor que va ser Provenci Bertrana uh, No sé si, si has treballat mai abans amb, amb l'Olga o, o has treballat mai en, en el món de les lectures dramatitzades Sí, amb l'Olga tenim diferents espectacles i activitats eh, literàries Uh, que algunes de les quals hem portat a la biblioteca de Palaprogell en altres ocasions hem fet per exemple una lectura que es diu Vinyoli Comentat, del poeta Joan Vinyoli també de la Montserrat a Balló uh, hem fet algunes activitats relacionades amb la poesia i el vi i és, uh, vaja, portem més de 10 anys fent aquestes activitats relacionades amb la literatura, la lectura i els comentaris de textos uh, en definitiva es tracta de, de costar en el gran públic, a la gent doncs grans autors o grans obres de la literatura catalana perquè els sigui més fàcil entrar en aquest món literari. I no sé si abans d'acabar t'agradaria afegir alguna cosa més. Doncs mira, primer agraïu-vos que em feu aquesta petita entrevista a Radio Palafrugell, després convidar la gent avui a partir de les 8 del vespre, tothom qui vulgui, li signaré exemplars a la Drecera, a la plaça de Can Mario en aquest Sant Jordi d'estiu que farem, i demà convidar també tota la gent de Palafrugell que vulgui venir a la biblioteca a partir de les 7 del vespre a escoltar aquest Bertran ha comentat. I suposo que, que bueno, aquest any és més necessari que mai que, que la gent s'acosti i compri llibres perquè bé, amb tot això del, de la Covid eh, deu haver quedat molt tocat, no?, el món de la lectura. Doncs sí, la cultura en general, com tu bé dius, ha quedat molt tocada. Els que vivim eh, de la cultura, de la literatura o, de, o del, del teatre o d'altres arts Uh, o activitats artístiques estem en una situació complicada per tant és molt d'agrair que la gent surti al carrer com si fos un Sant Jordi normal i corrent compri molts de llibres i recolzi la cultura perquè penseu que la cultura és el que ens dona una mica de sentit a la nostra vida i més en aquells moments tan i tan complicats que vivim gràcies en tenim no? de poder llegir un llibre d'esbergir-nos amb una pel·lícula, d'escoltar música o de veure no, qualsevol activitat artística, mm -hmm. doncs penseu que a darrere hi ha una gent que treballa molt per aconseguir això i que aquesta gent també ha de viure de la seva feina. Per tant, eh, convido a tothom a sortir al carrer, a comprar llibres i a disfrutar de la cultura. Doncs des de Ràdio Palafrugell també us animem a que us acosteu avui un Sant Jordi tan inusual i també eh, us demanem que, que us acosteu també aquest divendres dia 24 a les 7 de la tarda a la Biblioteca de Palafrugell, doncs, per, per ser presents a aquesta activitat. Moltes gràcies, Miquel. Moltes gràcies a vosaltres. Fins la propera. Fins la propera. Que vagi bé. Adéu. Adéu. Gràcies, Jordi. També agraïm a Miquel Martín que una vegada més hagi atès la trucada de Ràdio Palafrugell. Per d'una banda... Doncs comentar aquestes fires del Llibre i la Rosa que s'estan fent en diversos punts de la comarca i també per explicar-nos doncs, l'activitat que es farà demà a la Biblioteca de Palafrugell i, a més a més, amb en Jordi també han repassat aquesta presentació d'aquest nou llibre de ha tret a Llum, ara el passat mes de juny anomenat La Drecera. I amb aquesta conversa, una conversa que podeu recuperar a la nostra pàgina web a radiopalafrogell.cat, arribem al final d'aquest informatiu d'avui dijous 23 de juliol. Nosaltres doncs, us recordem que a continuació tota la informació passa per la nostra pàgina web i també per les nostres xarxes socials. Ens trobareu a Facebook, Twitter, Instagram i el canal de notícies de Telegram. Que passeu! Un molt bon dia i un dia més us agraïm que hagiu triat Ràdio Palafrugell per informar-vos del que passa al nostre municipi. Ens retrobem demà a la mateixa hora.